«Полюбляє сидіти за святковим столом, знає, які страви подають на наші свята, але сприймає це не як внутрішню потребу, а як екзотику, чужу, нерідну, хоч смачну й цікаву. Потім можна друзям за кухлем пива розповісти. На нашу котю і писанки він дивиться приблизно так, як ми на танці папуасів, що ті дикуни виробляють. Але паску пекти треба, вирішила для себе Валентина». Наступного року, доконечно, обов'язково, неодмінно. Маркіян продовжував. Я не про те, дівчата. Хай собі у магазинах буде всього і багато. Але боюся, що настане день, коли люди зовсім забудуть, як воно все має бути. І дітям не передадуть. Сучасні дівчата хіба вміють замісити тісто? Воно їм треба. Одні гульки та танці на умі. «Не зовсім ваша правда, тату», – обізвалась Оксана. «Гульки на умі поки заміж не вийдеш, а коли з'являється власна сім'я, починаєш відчувати себе господинею і берегинею звичаїв». «Це ж суто жіноча справа. Які страви подавати у піст, які наріство? Не знатиме жінка, не знатимуть діти. Отак і піде все за вітром». «Яка ж ти у мене розумниця, донечко», Мало не пустив сльозу від розчулення маркіян. «Не знаємо ми своїх дітей, не знаємо. Все доймоємо, їм дурне в голові. Самі тільки сукні й розваги. А вони нас, старших, вчать, як воно має бути». «Я тато теж не одразу така мудра стала. Минулого року спеціально до бабусі їздила. Слухала, навіть записувала, що якого дня треба робити на Великодньому тижні». «Ну, це зовсім не обов'язково. Тепер таке по телевізору розповідають, в газетах пишуть. Інформації повно!» Встромила свої п'ять копійок Наталка, щоб сестра, старша, більш бойова, не уймала її честі в очах батька та його гостей. «А от і ні. В газеті тобі напишуть про загальні для всіх звичаї. А хто напише про те, що бабуся завжди до куті викладає стару дідусеву ложку? Пам'ятаєш?» і перший шматок паски завжди відрізає і кладе на рушник йому, дідові. Це наш сімейний звичай. І Я особисто збираюсь його дотримуватись, і своїм дітям передам, а ти – по телевізору. Так і правда. В кожному селі є свої звичаї, розборонив дочок Маркіян, бо їхні суперечки і в дитинстві частенько доходили до сліз. А у вас, Віталію Сергійовичу, на Київщині як? Не готовий, мабуть, був до цієї розмови. Я краще послухаю. У місті виріс, які у нас звичаї? І паски мама в магазині купувала. Правда, кекс весняний, так воно тоді називалось. Не пам'ятаю, щоб і святила. А дружина? Дуетом не в запитали Оксана і Наталка і одразу зрозуміли, що не варто було. Донечки, допоможіть на кухні, там, здається, поросятко вже готове. Потягнув носом апетитний, навіть для другого дня великодня, запах маркіян. І вправно перевів розмову на інше. Приготуйте місце в шлонку, дорогі гості. Хлопці, пильнуйте калешки наших чарівних пань і панянок. Порося, а з усіма належними йому прибамбасами і приправами, аж до гілочки кропу в зубах, Зайняло місце посеред святкового столу. Господар почав свою хірургічну роботу. Кому який шматочок? Щойно гості звели очі до неба і почали поринати у рай смакових відчуттів. Черговий дзвінок у двері змусив усіх перезирнутись. «Так, у нас, що не на Різдво, то скандал. Що не Великдень також», – подумав Маркіян, не висловивши, звичайно, в голос своїх думок. Була у них одна на всіх непрошена гостя, яка із регулярністю зіпсованого годинника стукала у двері, щоб звести свято на нівець. Всі одразу здогадались, кого там, не при святі згадуючи, принесло. Валентина прикусила губу. Антуанетта зітхнула. Віктор швиденько помінявся місцями із стонковим. «Вибачте, Віталію Сергійовичу, але так, мабуть, буде краще». Звичайно буде. Ти собі навіть не уявляєш, наскільки краще, як добре, як чудово так буде. Подумав Тонков, але нічим не показав зовні свого задоволення. Навпаки, змушчав носа».